Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, ha módjukban áll, akkor a két főstábot támogassák, vagy támogathatják a Patreonon keresztül át, és viszont kívánom. Nagy valószínűséggel egy három részes sorozat első részét fogják látni. Először Révész Bálintal aztán Délk Dáviddal, majd Gál Andrással fogok beszélgetni elképzelésem szerint. Ebben a sorrendben is nem véletlenül. Köszönöm, hogy eljött el. meghívást. Kezdjük azzal, hogy lehet-e egy filmről, nevezetesen a Kixről, de adott esetben bármilyen más filmről, egy filmrendezővel konkrétan veled nem promotálás céljából beszélgetni, tehát hogy óhatatlanul promóció egyébként, hogyha az a film látható, vagy az HBO-n, mint hogy látható, vagy még a mozikban. Hát a filmnek a megjelenése az mindig egy apropót ad arra, hogy hogy, hogy leüljenek az alkotók és beszéljenek a filmjükről. Nyilván egy film, ahogy elindul, nagyon sok közönség találkozó szokott, szokta kísérni egy film elindulását. Hány, tehát mennyire jellemző a kicsit? Hát itthon volt, nem tudom, mondjuk ilyen 5-8, de külföldön már nem tudom, több, több tucat volt. Mit nevezünk külföldnek? Nem Magyarország. Köszönöm szépen, de volt. Hol? Ö, Románia, Dánia, Hollandia, Németország, Egyesült Államok, Tajvan, Korea, ilyesmik. És ezeken mind személyesen? Aha. Hát nem, nem csak én, hanem, ugye ketten rendeztük ezt a Igen. filmet Mikulán Dáviddal és így megosztjuk ezeket az utakat. Remélem nem fogok az ismétlés bűnébe esni. Nagyon tetszett a film, tehát induljunk ki ebből. Ha nem láttam volna, természetesen nem beszélgettem volna veled. Ha nem tetszett volna, az nem kizárók, hiszen attól még van miről beszélni. Bármilyen műsorban, amely nem adja le teljes terjedelmében a filmet, először is arra kell kérni az egyik részvevőt, aki nem én vagyok, hogy pár mondatban legyen már olyan uram, bátyám, és mondja el, hogy mi a film. Film, ez egy felnövés történet, egy, egy kisfiúnak a felnövés történet, amely elég hány évestől, hány éves koráig? 8 éves korától 21 éves koráig, vagy 20 éves koráig, elég klasszikus történet hogyan válik egy ilyen álomittas, ilyen szivárvány színű kisgyerekből szürke uncsi felnőtt ló, mint mi? Valahogy öm, ez Mert a, hogy erről szól? Hát ez, szürke, ez, ez, ez... ez szürke ló lett a végén? Hát hogy, hogyan, hogy mondjam, hogyan öm, tagozódik be a felnőtt társadalomba a, az ember? És öm, en, ennek a fiúnak egy elég különleges története van, mert egy elég nehézsorsú sorsú környezetből jön, és valahol öm, itt meg kell, hogy álljunk, mert ugye a filmet többé-kevésbé leírtad? Hát még tudnék róla egy pár órát beszélni. <gül> ugye a te vágányod az nem az alapvágány, és ez egy alapmeghatározó dolog, mm. de menet közben csatlakoztál. Mm. Erről mesél. Mikor Mikorán Dávid kezdte a filmet forgatni 2011? Én gyakran közben kérdezek, de rövid leszek. Jó. De Mikulán Dávid nevét mikor hallottad először? Én 2017. augusztusában. Amikor... Azt megelőzően nem. Nem. Azt se tudtad, hogy létezik. Nem. Szóval visszatérőt, 11-ben találkozott Dávid először a főszereplő filmből. Még ott, tartozunk, ott tartunk, ahol te csatlakozzon, Aha, és én... aztán majd visszamegyünk. Jó, tehát én 17. augusztusában sétálok be a Képzőművészeti Egyetem kipakolására, ahol Dávid diplomunkáját meg, meglátom. És az Mi az egy, a kipakolás? Az egy évvégi bemutatkozása azoknak, megmutatása azoknak a munkáknak. Miért mész hozzá? Mert érdekel és máskor is el szoktál menni. Nem, nem mindig, de azért így ilyen, ilyesmi típusú dolgokra azért így nézek. Benézel és azt tapasztalod, hogy hát ö, csomó munka van és van egy videóinstalláció, amire beülök és ö, és hát, ez egy terem. Ez egy terem. Um, egy ilyen galéria kontextusban uh -huh. beülök, és hát egy elképesztő energiákat megmozgató filmet látok, 16 perces hosszúságban. Ö, gyorsan megnyis nézem még egyszer, kiráz a hideg, nem tudom, a székről, tényleg ilyen olyan hatással volt rám, hogy az. Hogy a, Miről szól ez a 16 nézem? perc? Egy, de ez nem csak Sanyiról szól, hanem több fiúról, tehát egy, egy, egy ilyen nagyobb gyerekcsapatról. Sany főszereplő. Sany főszereplő több, egy ö, nagyobb gyerekcsapatról, három-négy gyerekről, akik ö, így átlátnak a felnőtt ellentmondásain, és, és ezt nem restek szóvá tenni, és nagyon ö, izgalmasan, meg én energikusan mondják el a véleményüket arról. A képi világa ragadott meg, a mondandója ragadott meg, mondandóján azt értem, amit az az egész sugalt, az ragadott meg, hogy ez az egész közben a fűszereplő által, ha jól tudom, abban a formában is alánarrált volt, egy negyedik, ötödik, mi ragadott meg? Szerintem az ez együttállása ezeknek a dolgnak. Volt egy nagyon erősen öm, ilyen öm, expresszív öm, formai öm, energiája ennek a, a, az alkotásnak. A filozófiája is nagyon megragadott, ahogyan, ahogyan beszéltek a srácok, meg ahogyan ez szerkesztve volt. Szóval egy-egy... Hány ember beszélt abban még? Fú, hát mondom, ilyen négy-öt talán. Volt főszereplő? Nem volt még annyira főszereplő, bár érezhető volt, hogy a Sanyi, Sanyi az a leg, hogy mondjam, legnásabban van jelen, meg így... Az... Ha én azt megnéztem volna, mennyire ismertem volna abban rá a Kix-re? Hát, eh, hogy a filozófiájában talán ráismert volna, vagy ráismertél volna, de nem, hogy mondjam, azért az a film első fél órájának az anyagaiból állt. Tehát utána még, még a film az még... még Azt én értem, volt. de most ugye 16 percről beszélünk. Igen. Megnézted, mi történt utána? Ö, ö, kiderítettem, hogy ki a közös ismerősünk, és már kifele a, az egyetemről kifele hogy. Mi volt a célod? Adja meg a számát. Nem tudom, azt... azt én engem alapvetően foglalkoztatott ö, az ilyen bűnbűnhödés kérdéskör, meg a, meg a gy Mi gyerekekkel. Mi volt abban bűnbűnhödés akkor? Nem tudom, nem nem, nem Vessző, plusz a, a gyerek, gyerek ö, lét, és a, a, a gyermekek által megélt ilyen, ilyen meghatározó ö, emlékek, meg, meg, meg ilyen történetek, amiket én meg is Meg kell hogy álljunk egy pillanatra, ugye elmesélted már nagyon hevenyézett, hogy miről szól a Kix. Miről szólt az a film? Mit láttál? Hát ezt, hogy hogyan, hogy pár gyerek így, így átlát azokon az ellenmondásokon, ahogy a filmben. De a konkrétan. Konkrétan mit, mit láttál? Gördeszkáznak, felalá mennek, beszélnek, Igen, játszanak. Ellenőrzőiket mutatják, rugdosnak, fociznak egy üres szatyorral, játszanak, számítógépes játékokat játszanak, ö, bemennek egy üres ö, ö, épületbe. Mennyire meg... volt ez ugyanúgy megvágva? Tehát ilyen tak-tak-tak, mint ahogy ez a film meg van vágva. Mm, hát vannak elemei, talán az ilyen dinamikus ö, ilyen zenei részek, amik hasonlítanak, de alapvetően azért nagyon nagyon máshogy lett megvágva az a film. A végle, vagy hát a KIX. Mennyire a volt munkát. ismerős az a világ, amiről szólt? Ezt mondom, hogy engem alapvetően nagyon érdekelt az a világ, tehát hogy ki voltam már élezve erre, mert, mert nagyon foglalkoztatott a saját ilyen gyerekkori tábori emlékhalmaz, amiben ami én felnőttem. De ezek emlékeztetek egymásra? Vagy gyerekek gyerekek? Nem, ezek, tehát az energia, meg az a, azok a ilyen transzcendens élmények, amiket én megéltem, meg amiket ott, Ebben a videóinstallációban így véltem felfedezni, azok így rimeltek nekem egymást. A te táborait hol voltak? Az én táborom a Káli voltak, a ö, Fekete Bács hegyen. Itt meg a Petőfi hidról ugrándoztak, meg gördeszkáztak, azért ez más? Persze. A én értem, hogy más. a dinamika lehet azonos, és gyerek az, az is azonos? Az érdeklődés azonos, tehát hogy az, hogy engem miért fogott meg, ugye azt kérdezted, engem ezért fogott meg. mert már Azonoskorú gyerekek voltak ott? Hasonló, igen. Ez a, ja, én azt hiszem évesen kezdtem el táborozni, szóval 6, 7, 8, 9, 10, tehát ez a világ. Mi volt az Mi volt az a mi volt az mi volt az minek? Hát, hogy táboroztatta. Hogy én táboroztam? Ö... Engem minden érdekel. Ja, ja, hát mi volt az oka? Volt, hát, nem tudom, ki ajánlották a szüleimnek, hogy ez egy jó tábor, és barátainknak a gyereke oda jártak, ők is szerették, és akkor elmentem, kipróbáltam. A az először lakó voltál, aztán pedig csináltad? Igen. Párhozamosan is. Ad? 12 ad? Tizenkettő talán. Mi abba? Ö, így ki, kifutott valahogy így a, a tábor, ö, a szervezés valahogy így, így aláphagyott, nem tudom, nem volt egy ilyen konkrét ö, törés, de hogy így valahogy így elhalványodott ez a, ez a kezdeményezés. És tervemben vagy, hát már azóta tervemben van, hogy elindít csak egy sajátot valamikor, de azt majd meglátjuk, hogy összejön-e. Fölhívtad. Mi történt? Felhívtam, és akkor mondtam, hogy hogy, hogy elképzelhető hatással volt a, a, a munkája. Örült? És, ambivalens volt <gül> ö, És ö, és akkor a vagy hát elmondtam, hogy én ö, mit csinálok, hogy én most fejeztem be egy filmet, és hogy igazából ez nagyon rém valami oda ami egy engem érdekel, és hogy szerintem ebből kéne egy egész és is filmet csinálni. És akkor még találkoztunk egy párszor. Ö, és akkor emlékszem, az első alkalmak egyik az az volt, hogy én vittem hard okat vagy öm, hogy duplikálja az eredeti anyagot, hogy nehogy elveszett. és aztán öm, mindegy szó-szót volt ő szakma, Hát ő oldalról jött, hogy a videó videóhárt, meg videóinstallációk terén szerintem abszolút, nagyon sok ilyen 3D vetítést, meg animációkat csinálsz, hogy alapvetően pont egy olyan meccetét ismerte a, a szakmának, ami nekem például nem, annyi, nem annyira volt közel. Mekkora a korkülönbség van köztetek? Egy év kettő. Két idősebb. Én majd két idősebb hiszem. igen. Én örült neked? Tehát annak örült, hogy valaki egyébként fantáziát lát a filmben? Nem. Ugye te most itt egyedül ülsz, és senki se képviseli Mikulán Bálintot, ugye azt nem lehet mondani, hogy te képviseled, mert ti csináltátok a filmet, de ja. ő nincs itt. Neki mi volt egyáltalán a terve? Tehát ő ezt készként gondolta, vagy folytatni szerette volna? Szerintem Hogyan nézett folytat, erre? Folytat, folytatni szerette volna, nem volt, nem volt leütve, hogy ennek így vége. Szerintem ott volt egy kicsi kiégés az egyetem vége felé, hogy így tú a diplomál, le kell diplomál, meg kell csinálni. De alapvetően a Dávid is szerintem egy ilyen kitartó figura, és valami, vala, valamilyen formában ez, ez folyt volna tovább. Ő, ő is, hogy mondjam, a dokumentumfilm mind műfaj iránt így érdeklődött előtte is, tehát az nem én... Jó, de ez egy köszönöm. nagyon spontán dokumentumfilm, itt ugye egy társaságról van szó, akiről nem lehet tudni, hogy honnan, hova tart, lehet, hogy nem tart se hova, csak közben felnőnek, ami persze önmagában egy... Egy út. Igen. Ö, igen, ilyen szempontból, hát mondom, ez egy szerencsés ilyen találkozás is, nem csak a Sanyi és a, a Dávid között, hanem a Dávid és én közöttem is, mert, mert valahogy az az energia, meg az a, az a elhivatottsága, mert Dávidban megvolt, meg, meg vagy megvan az, az a, tudom, az én ö, ipari, vagy hogy, hogy, hogy mondjam, az ipart ismerő ilyen hálózati tudásommal karöltve, meg nyilván az én kitartásommal, meg a, meg a barátokkal karöltve így, így manifesztálódott egy filmé. Szóval, hogy ez, ez ilyen szempontból nagyon jól akkor nem tudom, a Dávid csak még visszatér hogy a Dávid örülte, Szerintem a Dávid ö, ö, nyilván egy ilyen egy ilyen kérés nem lehet, szóval hogy itt Alapvetően ez egy nagy, nagyobb csapatban folyt ez a munka, tehát Dávid nem egyedül csinál. Ezt akartam David pont adottam. kérdezni, hogy mi a FAX csapat? Fax csapat, az egy Fax kollektíva, az egy képzőművészeti kollektíva, amit a, a, a Mikulán Dávid, Gutama Dávid, meg még pár más képzőművészet is gyerek a Sanyékkal, meg más gyerekek környékbeli gyerekekkel, és ez egy, ez egy fontos dolog, hogy Sanyá a szomszédjával lakott. Igen, elég közel, igen. És, és igazából egy olyan városi tereknek a, a, az újraértelmezésére szerződtek, szer, szer, ami, ami itt nem legkülönbözőbb. Ugye nekem szere. hálásnak kellene hanem az összes interjúvoló tevékenységét, akiket most egyébként nem tudok felsorolni, de az egyikben azt mondja Miklán Dávid, a cél az volt, hogy különböző sport és művészeti eszközökkel felszámoljuk a közterek defektes felfogását, más, máshogy használták a várost azért, mert gyerekek, ők kíváncsiak voltak, játszottak azokon a helyeken, ahol mások utálnak lenni. Ez egyébként egy... Nagyon kifejező mondat. Igen, kettő. Igen hát ez, ez volt alapvetően a szellemiség ebben a csapat mögött. Ezt mindenféle módszerekkel csinálták. Volt, volt egy ilyen művészetpedagógiai irányzat, egy ilyen kritikai pedagógiai irányzat, akkor volt egy ilyen performatív, ilyen városi performance művészet irányzat, urbán dadaizmus, <gül> Ö, aztán hát nagyon sokféle. Igazából alapvetően az volt a magja az egésznek, hogy, hogy játszunk. Hogy játszunk benne van a filmben. Azt is mondja Mikulán Dávid, az alapkintvás az volt, hogy mindig is akartam forgatni egy deszkás videót, aminek van mondani valója, és mi fajokat a trükkökön kívül érdekelt a szociális kontextus, a videóművészet és az improvizáció. Mennyire volt neked ismerős Sanyék világa? Hát az a, hogy mondjam, a környezet az nem volt ismerős. Én, én egy Teljesen más középosztálybeli környezetből jövök. Egy családból jössz, hogy Egyértelmiseg... be, amit tudok. Igen, és um, a, ez a. Ennek van jelentősége? Hát... Olyan szempontból van, hogy ha valami, tehát volt nekem például a tinédzserkoromban, én próbáltam ez ellen menni, tehát hogy a, a minél olyan, olyan dolgokat csinál, amik így valahogy nem összeegyeztetőek mondjuk a nagyanyámmal, vagy az anyámmal, vagy a nem tudom, a család többi részével. Ez mit jelentett magyarul? Grafitisztem, meg nem tudom, írtózatos mennyiségű hülyeséget csináltam. Úgy egyet. Például a, volt, csináltunk egy csapatot, ami a Margit szigeten a. a, a melyik sportuszodának volt egy magas ugró. Volt, ö, van. Van, a mai napig, de akkor még éjszaka volt benne víz, és éjszaka lehetett ugrálni például. Beszöktette? És akkor ez volt, hogy évekig beszöktünk. És a ugrálni, legmagasabb részéről és is. A legmagasabb rész, Igen, 10 méter ugráltunk. Én talp, volt? Talpas, 13, 14. Mennyire csíp? Nagyon. <gül> nem volt egy jeli őrség? De volt, és néha jött, futni és akkor le kellett? kellett futni. Igen. Igen. Szóval nem volt nem E, igazából nem volt luk, át kell, hát nagyon fájdalmas, de át lehet mászni ezen a kerítésen. Megmondom neked, hogy a dolog nekem miért közeli élmény. Na. Mert az édesanyám az Országos Terfatában dolgozott, és a sportuszod és az Országos Terfatülő dűdője, azok egymás mellett voltak, ha. most már azt hiszem, hogy a pénzügyminisztérium üdülője, és mi rendszeresen átjártunk. Ott volt egy kapu, amit bizonyos órákban kinyitottak ja. és át lehetett járni, így aztán nekem, ha nincs is olyan élményem, mint neked, de az egészet nagyjából. Van ja. elképzelésem. Igen, igen. Hányan voltatok? Tudom, voltunk, vagy 6-8. Édesapám, az volt a kiinduló pont, hogy az édesapám viszonylag 8-9 éves koromban meghalt, és akkor én megörököltem az ő lakását, amit az anyám tartott fent, tehát kiadott, és aztán amikor 15-16 éves voltam, akkor igazából átvettem a hatalmat, és akkor kicsit oda költöztem, és az összes havárom lógott, és akkor az volt a bázis, és akkor az egy ilyen... Hogy ha... anyukádnak volt köze a filmszakmához, van? is van... E e annak mekkora jelentősége van? Hát remélem, hogy semmi. De ösztönzés ad? Hát a művegységhez igen, tehát a művegységhez kép, való bármint melyik tevékenység. Hát amit folytatod. Hát én szerintem nem explicit, de ja implicit módon talán igen, tehát nem véletlen, hogy én is ezt választottam, de, de, de én menekültem attól a hagyatéktól <gül> inkább, tehát hogy én a, azért is mentem külföldre tanulni, szóval hogy próbáltam ezt saját magam helyi értéken meghatározni magamat. Ez a film körülbelül másfél óra? Igen, 93 perc. Um, Dávid azt nyilatkozza, igazán komoly munka az volt, hogy a filmet be is fejezzük. Hát igen. Merre tovább? mint 16 perc után. Ja, 16 perc után. Szóval, ö, igen, ott, ott... Szóval ez egy... a Dávid, szem, hogy a Dávid szemével nézem, akkor... Tudsz? Hát megpróbál, hát azért sokat, sokat beszéltünk erről is. Ez egy ilyen furi helyzet volt, hogy van valaki, aki, a, a, akinek nem tetszik ez a film, és hogy tovább így megpróbál előre rendíteni, és ő, szerintem ő is próbálkozott ilyen mindenféle pályázatokkal, de, de úgy én, én akkor így a kezembe vettem ezt a részt, és akkor csomó szöveget írtam, meg aztán így nyertünk is valami kis pénzt, és elindult egy ilyen, kvázi az anyagok átnézése, egy ilyen fejlesztési fázis, ami elég furi mondani 8 év forgatás után, hogy ez még mindig fejlesztés, de ilyen a dokumentumfilm. Műfaj? Hat éve volt benne Miklán Davidnak akkor, amikor te csatlakozol. Akkor igen, és akkor amikor, amikor 17-ben igen, és akkor tizen, igazából 18 ö, nyarán kezdtünk együtt forgatni. Tehát az első egy évben én igazából csak pályázatokat írtam, meg az anyagokat nézegettük együtt. Akkor még nem is volt ö, annyira ilyen forgatás. Miért kellett pályázatokat írni? Az, ahogy addig dolgozott a Mikulán, és az, ahogy ezt követően együtt dolgoztatok, abban mi volt a minőségi vagy mennyiségi különbség? Ő neki honnan volt pénze, de most nem Semna. a zsebében. Mihez kellett pénz? Hát, hogy ebből egy mozifilm legyen. Tehát alapvetően egy mozi, én nekem ez a akkor is ez volt a vízió, meg én most is én le, szívem szerint mozifilmeket csinálok. Oké, okay, ott vagyunk 17-ben. Mit gondolsz, a filmről. Miről fog szólni? Meddig követitek Sanyit? Mm. Hát a... egy nagyon helyes rác, Ferencvárosban él, életkörülményeit tekintve. Hát egy lakatási szegénységből jön. Így nevezik? Hát én talán így nevezném, ez talán a legszebb módja. Mekkora családja van? Hát akkor hatam laktak egy fedél alatt. 28-a. Nagyi, papa, mama, két tesó. Két tesó. Igen. Az a 16 perc mennyire szólt róluk? Ö, nem erről a családról szól, sőt, nem is, a, tehát a, a, a Dávidnak a korai anyagai azban többé-kevésbé teljesen kimaradt a család. Tehát az a, abszolút a gyerekek ilyen ö, őrületére koncentrált az utcai ö, városi őrületre. Azt mondta, mármint Mikulán Dávid, ha szerzek rá pénzt, mármint te, és van rá energia, akkor persze legyen egy film, akkor indul el a közös munka. Igen. Mennyi, mennyi pénz kell ehhez? Mit gondolták 2017-ben erről? Én azt gondoltam, hogy hát, hogy egy ilyen, nem 10-20 millió forinttal, ami már be tudnánk fejezni ezt a filmet, és akkor szereztünk. Ha ahogy, szereztetek akkor egy adagot, az 10 milliót. Az, igen, 10 milliót. A kulcsos gyerekek, Így van. a kulcsos gyerekek száz százalék, vagy ez vagy az, vagy az valami nem tartozik ide, tehát nem. nem tudjuk, hogy mi ez a száz százalék, ami ide van írva. Kulcsos gyerekek Aki. néven. Ez volt a, a munkacím? Nem, ezt ez, mi is le is adtuk. Tehát ez egy, ez egy előző verzió volt, ezt a, az MTV-ának a pályázatára öm, aztán le, öm, leadtuk, tehát a bo, bo csináltunk egy tévésfilmet. Ennek az, létezik egy tévéfilm változata? Igen, a kulcsú gyerekek, amiben még a tragédia nincs benne. Az mikor ment le? Ö, pf, 19 tavasz, vagy 20 tavasz. Hozzáférhető? Én nem tudom. Pályázati adatok, köze, Igen, szerint azt... ez a te műved, Muhi András Pires pályázat típusa, pályázat évtized, 7, 2017, támogatás össze, 9 és fél millió, dokumentófilm Mikulán Dávid, Révész itt dramaturg kutem a Dávid, operatőr Mikulán Dávid produkciós iroda, Bölb, ha így kell ejteni producerek, Kisvik, Iréka, Horváth Szabó Ágnes, Múhő András Pérez, Line producer, Sohogy Várjén óra. Így, ez volt a csapat, pontosan, és, és akkor utána megmentünk tovább a kreatív médiának a pályázatára, ami egy EU-s vissza nem, télik Ez nem mind ahhoz kellett, hogy lehessen folytatni? Hát elindítani ezt az egészet. Tehát, hogy, hogy mondjam, a folytat? én nem úgy kapcsolódtam be, hogy egyből neki álltunk forgatni, hanem úgy kapcsolódtam be, hogy először meg, így meg egy, egyrészt ugye összevarátkoztam az alkotókkal, Dávid, a két Dáviddal, akik addig uh -huh. a dolgot csinálták, akkor a... a... Kijöttetek jól egymásra? Igen. A barátok akár... lettetek? Igen, viszonylag gyorsan, igen. És akkor elkezdtünk, én elkezdtem a szövegekre jobban koncentrálni, akkor azokat megmutattam nekik. Akkor, ez na, egy négykezes? Mármint, hogy így négyen írtuk-e? Nem, hát ugye vannak zongoraművek, amit ketten zongoráznak. Egy ember írja, igen. de hogy ö, ugye ti ketten ezt a filmet. Igen, ez egy négykezes ilyen szempontból szerintem. Hát az, az volt izga, érdekes, hogy ugye a dávidő. Alapvetően szemléletmódban onnan jön, hogy ez egy csapatmunka. Tehát, hogy a Gutama Dávid is, meg még nagyon sok másik öm, öm, alkotó, akik így az első, nem tudom, három, öt, hat évben így, öm, öm, szervesen jelen voltak ennek a projektnek az életében. Azok öm, hogy az egy más típusú kollaboráció volt a velük való öm, öm, együttműködés, és a, a, amikor mi elkezdtünk a Dauda együtt dolgozni, akkor, akkor kerestük ennek a formáját, hogy ez, ez hogyan tud megtörténni, hogy milyen együtt vágni, milyen együtt írni, ki mibe jó, ki forgat, hogy fo szóval így, hm, hogy mondjam, és ismerkedtünk. És akkor a, én a pályázati koncentráltam először, azok így pozitív visszajelzéseket adtak, és akkor a Dávid is, hogy így mellemé a kapcsolat, úgy szerintem a bizalom is kialakult, és aztán, aztán amikor elkezdtünk dolgozni, akkor, akkor látta azt, hogy, hogy, hogy az is megy igazából. Um, ugye hát ez speciális személyiségi alkat, vagy valami flow kell, hiszen amit Mikulán korábban csinált, és aztán amit ti együtt csináltatok, Lévész Bálint, Mikulán, az egy közös lógás a gyerekekkel, leginkább követve őket, hiszen a programokat nagy valószínűséggel nem ti ki. Hát nem csak. Nem csak, de tehát a gyerekeket követni hm. olyan módon ad egy, hogy a gyerekek ezt hagyják, kettő, hogy ez feltételezhetően mást is érdekeljen. Három, hogy ez egyébként képileg és szövegben valamilyen módon élvezhető legyen. Azért ez egy nagyon sajátságos együttműködés volt. Tulajdonképpen a nap 24 óráját is videózhattátok volna akár. Mm. Igen, hát szerintem alapvetően ennél a kérdésnél azt érdemes, meg amint, hogy a Dávid egy nagyon egy olyan videómán vagy videó háttérből jön, tehát a, tudom, a tínédzser korában nagyon sok eszkás videót csinált, és alapvetően ez az utcai fényképészet, meg videózás, ez így nagyon hmm. a saját műfaj. Tehát nála az, hogy nála van egy kamera, az teljesen alap. És hogy használja és is. És hogy használja is. Tehát és akkor innentől és kez... el is sajátította ezt a képességet. Igen, nagyon na -na -na -na jó, jó kezű. Ez Jó szemű. Hát szerintem tanítható részben, de azért kell, hogy az embernek legyen rá valamit. Ő e tekintetben autóvidakta és... volt? Ö, szerintem igen. Tehát az, hogy megtalálja azokat a, ezeket a világokat, abban szerintem az És azt például, hogy alá arráltatta, miközben ilyen volt, mint nemzetközi trend az az ötlete volt, vagy nemzetközi trendnek ült föl. Szerintem az, az egy... Igazából én, én ezt úgy um, szoktam interpretálni, hogy, hogy ott volt már a diploma ö, réme, ott lebegetelt, és le kellett adni a filmet, és akkor már össze volt szerkesztve csomó minden, és hogy valahogy még nem állt annyira össze, és még keresett valami olyan dolgot, ami így az egészet így össze, ö, összeragasztja, és akkor ezeket az anyagokat megmutatva a ott ö, ö, született meg az az improvizatív narráció. Itt meg kell, hogy álljunk, mert ti nagyon fontosak vagytok, de a film nincs annyi nélkül. Az biztos. A film nincs annyi környezete nélkül. Az biztos. A film fantasztikus. El lehet -e mondani, hogy kis anyi és mit csinál ebben a tizen... Három évben. Tizenhárom évben, és még nem tartunk a végén. Mm. Nincs matrac, még matrac előtt vagyunk. Mm. Hát a Sanyi ő, itt a Ferencvárosban lakik, egy olyan lakásban, és igazából... Um... Mit csinál? Alapvetően lóg az utcákon, és ö, nagyon, nagyon pici az otthonuk, úgyhogy, úgyhogy a városi terekre... Azért megy kéne legyen otthon? Hát igen, meg hogy... hogy meg. De ez egy szerető család? Ez egy abszolút szerető család. Tehát igen. nem azért megy el otthonról, mert egyébként a szüleivel nincs jóban? Nem azért nincs jó... nem átlagon felül nincs jóban a szüleivel. <gül> szóval ennyire szerintem mindenki van rosszban a szülő. Deviáns gyerek. Deviáns gyerek. Rossz gyerek? Én azt mondják, hogy nincs rossz gyerek, csak rossz szülő. Helyes. most volt a kérdés, de valamilyen módon le kell írni. Ö, hát, ö, energikus. Te de vagy te de mit mondtál? Én, én energikus. Hát, <gül> ö, találja a helyét a világban, és ezt azért kérdezem tőled, mm. mert ez a film nem szájbarágos, és amikor te azt mondod, hogy azt akartuk, hogy ez a film túlmutasson a szegénységábrázoláson, az azért egy fantasztikus mondat, mert nekem eszembe sőüt, hogy ez szegénységábrázolás. Én nem mondom, hogy én ezt egy játékfilmnek is láthatnám, uh -huh. de akár. Uh -huh. Csak lefeljebb azt mondom, hogy milyen fantasztikus környezetet és milyen fantasztikus szereplőket sikerült ehhez találni. Itt, itt minden, az egy adta a világán, fogalman nincs, hogy ez megismételhető, miközben mm. biztosan nem akarjátok megismételni, de kibabrált módon autentikus. Mm -hmm. Igen, ö... Én ezen a fiún nem látom azt, hogy szenvedne a szegénysége miatt. Biztos, hogy szeretne gazdag lenni, de az, hogy ő emiatt egyébként egy hátrányos helyzetű valakinek élni meg a helyzetét, hogy benne ellenséges indulatok lennének, annál a sokkal jobb helyzetűek iránt, lehet, hogy van benne ilyen, de ezt a film nem mutatja meg. Én azt hogy nincs benne. Nem, nem jellemző, nem. Ö, igazából ez, ez a. Ez egy boldog gyerek. Csak más módon, mint ahogy egyébként a jobb sorsú gyerekek boldogok. Igen, szerintem is. Vagy ez szerintem jó meghatározás. A, az a ez igazából akkor került elő, amikor szóval nyilván az elejétől fogva ott volt, mert ezt nem lehetett nem látni, de, hogy, de amikor szóval hogy végig az volt a cél, hogy a Sanyiról szóljon a film, és ne a, a, a többi az egy díszlet Oké, okay, akkor tehát Sanyi. Sanyiról mit tudunk? Szóval Sanyi egy ö, energikus rác. Ö, milyen színű a haja? Milyen fiú? Ö, nagyon karakteres fiú, szerintem nagyon esztétikai, ez szóval nagyon jól néz ki. Mikor találkoztál először? 18 nyarán. Hány éves volt? Hát akkor 18, 7, 8, 14. Itt csinálta? 15. Mi? Igen, mi? Így csinálta? Igen, így csinálta. Azt mondtad neki Rébészbács. Elmondtam, hát őszintén, ami, hogy mi a helyzet, hogy Dávid is... Nem tudom, igazából nem nagyon érdekelte az az egész, úgyhogy hát elmakogtuk a Dávid, de aztán meglógtunk, és akkor elmentünk, emlékszem a Markusoszki térről átmentünk, a Deák tér mellett volt egy ilyen utcai ilyen húzockodó, és akkor ott ott Tőletem, Töldetem, akkor a születek, és meglehetősen nagy fizikai tevékenység vagy teljesítményt vár el, mert valahogyan tartani kell velük a tempót. Ö, igen, hát ö, Futva felvenni embereket, az nem lett egy könnyű dolog, amikor egyébként nincsen, nem tudom, rögzített kamera. Hát ez a Dávidnak a varázslata, szóval, hogy én nem is deszkázom, a Dávid deszkázik igazán. Ja, szóval, hogy, hogy mondjam, de ez a deszkás jelenlét azért ez, ez így hullámzik a, a film során. Szóval, és akkor ott lak, hát ott lakik Ferencvárosban, és akkor hát amikor én csatlakozok, akkor kiderül, hogy már egy ideje ö, lógicázik a suliból, azt nem mondja el otthon. És akkor a kérdeből... De nektek mondja. Nem, nekünk sem mondja. Úgyhogy az iskola ö, írja a hiányzásokat, és egy bizonyos hiányzás után szólnak a gyámügynek. Honnan derül ki? Megjelenik a gyám? Megjelenik a gyám, hogy előveszik a szülőket. És ti akkor, honnan tudjátok? Meg? Hát nekünk ott mondjál a, a Sanyi anyukája, és akkor, és akkor... Tanácsot kér, mit akar? Hát ne, alapvetően att az van, hogy az eléggé tudja, hogy mit, mit kell egy hogy szobafogságba kerül a Sanyi nyáron. Hogyan tekint rátok a család? Hogyan tekint rátok Sanyi? Kik vagytok ti? Mi ilyen régi barátok vagyunk. A... Akik egyébként közben állnak a kamerát, meg mikrofon tartanak előjük. Mindenféle hülyeségeket csinálnak, többek között kameráznak is, meg mikrofonokat tartanak. semmilyen kameralázza Nincs. se nem Nincs. Nincs. Többieknek sem nagyon. Nem igazán. Nem is foglalkoztatja őket egyébként. Csak a végén foglalkoztatja őket, hogy ez visszanézhető. Tehát ők egyetlen mennyire vannak tudatában azzal, hogy mi zajlik velük? Öh, hát. Szóval, mi el, amikor én elkezdtem jelen lenni, akkor azért mi elmondtuk, akkor mi bekerül, akkor a, elmondtuk többször, kontextúzáltuk, hogy ez mi lesz, ez mozifilm, ez a tévőbe fog menni, hogy ennek mik a, mik a következményei, lehet, hogy felismerik őket, stb. Akkor pénzt kapnak. Nem, így klasszikus módon nem, hát így ö, ö, máshogy segítünk, de az is mi, pénzbe pontosan. Kerül. Hogyan vonottok be a család életébe, hiszen egyébként ti Hát nem mondom, hogy szimbióták vagytok, de ugye ti nem vagytok a család része semmiféleképpen hát, se. De úgy szoktam, hogy vadrokonok. Vadrokonok, ez egy jó kifejezés. Ja. De mégis involválódtok. Ja. Én nem tudom, hogy ennek van a e szakirodalma, tartok tőle, hogy van. Biztos, hogy van. Mennyire engedhetitek meg magatoknak az, hogy involválódjatok? Hát szakiratom szerint nem igazán. Igen. De, hogy mondjam, ez egy, szerintem ez így változik, így az a, mondjuk az elmúlt. Tudom, öt-tíz évben, szerintem dokumentumfilmeknek ezek a típusú etikai szabályai vált, változtak, vagy legalábbis öm, olyan csomó olyan film készült, ami precedens értékel bírt, hogy ezt lehet másképpen is csinálni. Ö, és a bevonódás az, ö, az szerintem így ebben az esetben is, ö, mert, ö, mert szükség van ránk. És hogy ö, igazából nem bevonódás lenne, nem etikus szerintem. Folyamatosan forgattatok és folyamatosan vágtatok, vagy a vágás az egy külön periódusba ment? Hát a vágás egy külön periódus, több külön periódusba ment, az alatt is volt forgatás, de, de ja, szóval, hogy ezek ilyen, ilyen nem 6-7-es periódusok a vágás szempontjából, és a, a forgatás az meg olyan, hogy amikor ez az történt, összesen 140 napot forgattunk, de hát mondom, a, a Dávid is, meg én is a közelben lakom, Tunk, és emiatt ez így a mi jelenlétünk az így, hogy mondjam, nem mindig az volt. Oké, okay, de pont kamera... ugye egy, egy játékfilmnél van forgatókönyv. Itt nem lehet forgatók, mert fogalmatok nincs, hogy Sanyi másnap mit akar. Hogy jött ki? Nem így, hát nem, hogy mondjam, hogy máshogy történik a, tehát visszatérve, amit az előbb is kérdeztél, hogy milyen szövegek, hogy képzeltük el, hogy mi az eleje, vagy hogy mi lesz a vége. Én amikor beszéltem, akkor mi úgy írtuk meg ezt a, a emlékszem az első szinopszist, hogy, hogy, hogy a kifutása, az volt, hogy a Sanyi önállósodik, és hogy létrehozza a saját terét, legyen az egy ilyen forikus vagy egy tényleges tér, és megtalálja azokat a, megtalálja a szakmáját, a világát, a barátnőjét, nem tudom. Tehát, De hogy... Honnan tudtad, hogy mit kell forgatni, hiszen egyébként nem, a Sanyi nem hiszem, hogy minden nap elmeséltek, mit fog más nap csinálni, már csak az sem ő, ő se tudta. Ö, hát voltak olyan alkalmak, amikor elmesélte, akkor kikövetkeztettük, volt, amikor mi... Mekkora volt a legnagyobb szünet két forgatás hmm. között? Hmm, hát egyszer volt olyan, hogy a, amikor a Dávid Hamburgba volt tanulni, akkor volt talán egy 6-8 hónap. Az sok? Igen, meg... annyi nem hiányolt benneteket? Ők Skype te? voltak. Szóval Tehát tartották. kapcsolat megmaradt. Nem, ez csak a forgatások között. Értem. Igen. Ö... De az nem lett rögzítve. A Skype is rögzítve. Igen? Igen. Bekerült a filmbe? Nem, nem. És... Ö... Hát nem tudom, az utóbbi mondjuk években már kicsit azért alább hagyott az utolsó, nem tudom, két-három évben. Ez az életkorában volt összefüggésben? Igen, meg hogy elköltözött, meg hogy mi is inkább a vágásra voltunk elfoglalva, meg igazából egyszer más, szóval így... Ja, ez e e e e e e idézett, ugye te azt mondod, mi határozottan nem az a klasszikus dokumentumfilmes iskolát követjük, ami szerint a készítőknek szigorúan kívül kell állniuk a történéseken, már pedig egy tíz éves baráti kapcsoló az ember megmondja a másiknak, a bunkó volt. Mikolán Dávid van, egy sztereotípia, hogy a kamera jelenéte káros, megzavarja a szereplőket, és ez sokszor tényleg így van. Itt mégis azt éreztem, hogy amikor kameráztunk, sokkal fókuszáltabban figyeltünk egymásról. Ez valid. Ezek, ezek érvényes gondolatok. Te tudnál velem úgy beszélgetni, hogy közben kamera azó? Veled? Most? Szerintem tudnék. És ugyanannyira tudnál figyelni rám, ha közben kamerán keresztül néznél engem? Mit nem most? a kamerán keresztül néznélek, ha beszélgetnék veled. Hanem fognám a kamerát. És a szemedbe néznék. Szerintem. És honnan tudod, hogy mit lát a kamera? Hát mert ügyesen beállítottam, vagy é, Bénán. Én ezt értem, de közben rá Néha rálesz. A dolog az a lényege, hogy te a kamerával tudsz-e úgy együtt élni, mintha nem is lenne ott? Hát teljesen nem. Az lehetetlen, de de nagyon sok ilyen interjúhelyzetben volt részem életemben, ahol a, nem nagyon sok, de az egy jó párral, amikor így fogtam a kamerát, és és nem a kamerán, szóval nem szabadott a kamerán keresztül néz, mert a, a spirituszt. Az iskolával és a gyámügyjel szemben amúgy is eléggé bizalmatlan volt a család, viszont gyakran ott vacsaráztunk náluk éveken át, nekünk megnyíltak. Értem, tacsra van téve az, hogy milyen a klasszikus dokumentumfilm, de hol van annak a felelőssége bennetek, iratlanul, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem. Hát, hogy mondjam, a, egyrészt ugye szerintem a... a, a... Alapvetően az intenció, az így ö, nagyon fontos, hogy miért vagyunk ott. Igen, de az, hogy miért vagytok ott, az egy kiszámíthatatlan dolog. Ö, hát részben... De például azt nem rögzítitek, ugye Sanyi annak érdekében, hogy leigadjon, elkezd Egyszerű termet a pincéből, egészen addig, amíg a lakók ki nem utálják onnan, mert nem nézik jó szemmel. De az, ahogy egyébként a lakók nem nézik jó szemmel és ki az nincs benne a filmben. Az nincs benne a filmben, mert tényleg ezen sokat gondolkodtunk, hogy az iskolába elmenni, hogy elmúlt az iskolát. Arra jutottunk, hogy minél inkább ezeket a dolgokat akarnánk megmutatni, annál inkább olyan szaga lenne az egész, egy a felelősséget hárítanák. És a felelősséget igazából mi egy irányba tudjuk megfogalmazni saját magunkat. Ezt én értem, de mennyire befolyásoltátok ti önmagában abból adódva, hogy a gyárműgy vagy az iskola ügyében beszéltetek szülővel, beszéltetek Sanyival az ő életét? Hát, ö... Mennyire lettetek több, vagy más annál, mint sem, hogy ott van... Hát nagyon-nagyon Ki... befolyásoltuk, hát nagyon tematizáltuk azokat a problémákat. Hát... Féri, meddig abban az időben a ti gyereketek is volt? Hát tesónk, igen. Hát nem, igen, igen, igen, igen, igen. A kamera mindig egy embernél volt? Ö, hát leginkább a Dávidnál, de azért én is fogtam, meg a Gutama Dávid is, meg még jó páram. A vágásról is lesz még szó, de azt mondtad, hogy ott voltak problémák, mert mást akart mesélni a film által a Mikulán és mást. Mennyire volt ez közös és mennyire volt ez egy... Rossz hogy kényszer, de mennyire tartott benneteket össze a Sándor palikaféle egynadrag? Ja, hát... Ö... Szerintem, vagy nem tudom, én nagyon megszerettem a Dávidot. Vagy, vagy de mennyiben olyan? akart mást? Ez egy kompromisszum, közösen csinálni filmet kompromisszum. Ha egyedül csinálsz egy filmet, az egy X mennyiségű döntés, hogyha ketten csináltok egy filmet, akkor az négyszer annyi, vagy nem tudom, hatszor annyi. Tehát, hogy egyszerűen... Ö hatalmas, sokkal nagyobb meló. Alapból elég nagy meló szerintem egy, egy ilyen szerkesztési folyamat, de hogy többen vagytok benne úgy ö, protokoll szinten és mind a kettőtök szabad, tehát hogy megegyezésre kell hajazni, akkor, akkor ö, az nagyon nehéz. Aztán később kialakítottunk olyan protokollokat, amikor a vágóval együtt volt egy ilyen szavazás, és akkor hárman döntöttünk. És akkor Jól döntöttetek, a film legalábbis azt mutatja, hány gyerek sorsát követtétek? Hát volt, hát ennyire közel csak a Sanyiét, de ott az elején azért volt egy pár másik gyerek, ugye a Sanyi tesója, aki mind a két tesója. akkor volt egy srác, aki ott a leges -leg is van a filmben, aki egy pár alkalomig ott nagyon jelen volt, és volt mondjuk mondjuk még két-három olyan spanyuk vagy barátjuk a térről, akik, ö, akiket így rendszeresen, ö, akikkel rendszeresen forgattunk. Vagy hát a Dávid, akkor én még nem voltam. Anya. Mennyire lett a gyerekeknek minél közben sztárról űrjük? Ezt nem tudom megmondani neked, szóval... láttad. Ö... Mennyire lett a kamerafüggőek? Mennyire lettek figyelemközpontok A szólnak abban az értelmében, hogy figyelve vannak. Szerintem alapvetően figyelemközpontúak voltak, hogy szóval nem, nem gondolom, hogy a kamera ez annyira megbolygatta volna ezt. Örültek neki. Adott esetben a hiányát meg hiányolhatták volna. A Dávid hiánya, meg az én hiányom. Tehát a, a hiány az inkább... Az embereknek szólt. Az embereknek szólt szerintem. Egy alapvető kérdés, ami engem nagyon foglalkoztat. Mm. Volt-e olyan, ami normaszegés volt, még nem matrac. Uh -huh. És azért nem került be, mert normaszeggésről nem tudtok úgy beszélni, mint hogy egyébként tudtok a gördeszkázásról. Persze, hát ö, volt szerintem a, hogy mondjam, a... Ja, hát... Ö, minden. Én klasszikus tinédzser történetet, a hülyeség az megy, és nem tudom. De szóval. A hülyeség mértéke az jelentősen be, Tehát más dolog adott esetben beugrani a Margit szigeten 10 méterről, és adott esetben más meggyújtani egy macska farkát. Elség. Nem tudok róla, hogy megjújtották egy macska farkát, de az más. Ja, nem jellemző, hogy ilyen kaliberű dolog más kaliber. Az, ami benne volt, vagy az, amit megtörtént, az nagyjából benne volt. Vagy még volt egy két story. Nem, nem, nem, nem azt éreztük, hogy nem ez fog, hogy ez ezából nem tesz hozzá annyit. Tehát, hogy mag, az, hogy meglibbentjük az, hogy már van egy affinitásuk az ilyen típusú balhékhoz, ami benne is van a filmben egy a, a tragédia nem tudom 15 perccel, az úgy éreztük, hogy az elég volt ennek az ilyen előkészítésére. Még nem vagyunk a tragédiánál, 2019. januárja előtt, de ott vagyunk, hogy akkor éppen milyen koprodukcióban forog a film, honnan, mi a munkacím, kik a partnerek. Hát akkor volt ez a kulcs a gyerekek, ugye? És akkor azt. Mikor jön a nemzetközi tér? Hát a, ugye azt hiszem a, a kreatív médiát, az 18. őszén kapjuk meg, azt hiszem és aztán 19 tavaszán, kapjuk meg a horvát film alaptól a támogatást. Milyen fantáziát látnak benne, amiért támogatják? Megnézik? Megnézik. Megnézik. Hát a, a, a, a volt egy nemzetközi fórum, öö, a isten, ahol a Dávid öö, prezentálta a projektet, és ott egy horvát produkciák beleszeretett. Nem csodálom. És akkor kik ki a, a, a, a hazai pályán a, azt, hogy kapjunk egy. Sose kérdezték, pénzt. hogy ennek hol lesz a végé? De, de hát az azt a szövegekből benne volt. Hát az annyi, megtalálja a saját otthonát. És az, de az ki tudja, sose lesz, vagy tíz év múlva lesz, akkor? Akkor? Hát nem tudom. Szóval ezért mondom, hogy ez egy ilyen szimbolikusan is értelmezhető. Az látszott az annyiba, hogy keresi a szabadulást. Tehát, hogy, vagy, hogy nem is az, hogy az szöveg. Ki onnan? Hogy hogy ki, hogy. hogy Benne van a, mm, a természetében, hogy, hogy, hogy ő fogást fog találni. És aztán talált is. Rami? rami igen. Volt-e olyan ember Sanyi közelében, környezetében, aki azt mondta, hogy nagyon klassz vagytok, közeljük szépen, én nem szeretnék látszódni. Ö, hát a, a Sanyi tesója, az igazából nem csak, ő volt az egészből, tehát ő a, Tizen, igen, 18 volt Kábe, -e, akkor, amikor én ott voltam, vagy hát, talán egy kicsit előtte, ő úgy döntött, hogy ő, hogy ő nem akar ebben rész nem csak a filmben, hanem ő egy egyáltalán ot otthonalig volt. Tehát, hogy ő egyszerűen elutasította ezt az egy ő túlélésre játszott, és neki más volt a stratégiája. Annyi kollaborált az anyjával, és ment takarítani, és vigyázott a hugára a tesója, meg úgy volt vele, hogy ő ebben nem akar részvenni, mert ez neki nagyon, nagyon fajtó ez a jelenlét, és aztán később 22 környékén egyszerűen visszatért, és akkor már megint lehetett vele beszélni. Ott vagyunk 2019 januárjában. Az, hogy mi történt a Református Kollégiónal, mm. azt te honnan tudtad, és mikor meg? Én, úgy, én a 21-én történt az eset, és 26 án Csitörtökön feljúott a Sanyi anyukája, és azt mondta, hogy kell egy ügyvéd, és akkor már tudtam, hogy ez mit jelent. Sanyi egy kukat nem szólt. Nem. Ja, hát benne is van a filmben, amikor a Dávid, a Dávid megérezte amúgy ezt, és meg is kérdezte a senyit. Én ezt értem, de akik néznek bennöket, nem feltétlenül ja. látták már a filmet. Én szeretném, ha megnéznék, de Jó. nekem evidenciákról is rá kell kérdezni. Jó, persze. Tehát anyukája szólt. Nekem az anyukája szólt. Hát nekünk. Mi az oka? Kérdeztétek-e, ő... hogy miért nem ment el ezt ő? Mm -hmm. Hát egy kitérő választ adott, kérdeztük, de... Ö... Volt-e olyan, amiben ő egyértelművé tette, hogy valamiről nem akar beszélni? Korábban is. Húzott-e határt? Feltételezésem szerint. Volt, volt, voltak olyan dolgok, amikről nem akart beszélni, persze, de az nem úgy volt, hogy... Ö, hogy ilyet ne kérdezzetek -e, de nem akarok beszélni. Tehát ezt tört, ilyen explicit elmondta, hogyha valami idegesítette, vagy így. És most fogom elfelejteni, amikor ugye a, felmerült a Szilágyi Áron portréban, hogy adott esetben a mesterének a sírjához való kilátogatást felvette a kamera, és mondta, hogy arról természetesen szó se lehet. Tehát, hogy azért attól, mert valaki engedi a kamerát, attól még ő maga a saját jó érzése, vagy nem tudom, itt mit kéne mondani ja. alapján meghozza a határt. Volt-e bárm Hangod, amit az ember egyébként nagyon szeret, hogyha vannak ilyen belső hangjai, ami az sukta, hogy ami a református kollégiumnál történt, az összefüggésben lehet ezekkel a srácokkal, vagy nem volt? Hát, hogy a... Mikor 15 éves, először év. a történetről? Nekem a Dávid mondta. De előtte olvastad az újságban. Én nem olvasok annyira újságot. Tehát te azt sem tudtad, hogy Na, nem, Nem... nem, nem. Nem, nem figyeltem erre fel, így igazán. Főleg az ilyen, ilyen tabloid, vagy ilyen katasztrófa dolgok. Nagyon rossz kérdés, de nem lehet jobban föltenni. Megtörtént volna ez, ha ti ott vagytok. Ha mi ott vagyunk, aznap este? Igen. Biztosan nem. Hát az, hogy ők elfutnak, hát olyan nincs. Nem az, hogy elfutnak. Nem gyújtják meg? Hát, de ha meggyújtják, akkor is. Egyszerűen, hogy ott maradunk, és abból nem lesz tűz. Tehát, hogy a legrosszabb esetben sem. Tehát, hogy a matracot? Persze. Hát, hogy arcára fordítjuk, és eloltódik. Persze. Én biztos vagyok benne, de nem... gondolkodtál le azon hogy mi lett, biztos, hogy gondolkodtál, hogy lett volna, hogy ott lettetek volna? Persze, hogy gondolkodtál. Hát, magát a... Hogy mondjam, az érzést, amit, ami, vagy azt az ilyen hangulatot, amiben ők voltak, azt, azt ismertük is, ezt, ezt a típusú ilyen, ilyen destruktív, így akarsz valamit, de nem tudod, hogy mi az, csak csinálni, és így menni, és így valamit keresel. Ezt az érzés, ezt, ezt ismertük, és ezt bele is raktuk a filmbe. Mi történt? Ö, járták a, a teret, vagy valamelyik teret, ami, ami ott a, a, a lakóhelyük környékén volt, és ö, addig ilyen pukákat gyújtogattak, és aztán valami... Volt ilyen volt olyan kukákat gyűjtött, benne is van a filmbe, hogy hogyan, mondtam hogy, um, már most, a téren volt valamilyen sztori, de tök miért, szóval ez klasszik, izé, tinik, kukákat gyújtogatnak. Szóval hogy ezt én, én legalábbis ismerem ezt a történetet, ö, szerintem nagyon sok néző is. És, ö, és valamilyen, nem tudom, felindulásból kitalálták, hogy most nem egy kukát gyújtanak meg, hanem egy matracot. És odamentek egy matracot, és azt gyújtották meg. És ö, és Ugye akkor... a jogi megítélésben volt jelentősége annak, hogy valaki vette, vagy többen vették a körömlak, vagy nem tudom, laklemosót, nem tudom igen. micsodát, és ugye a legsúlyosabb büntetést az kapta, aki meggyújtotta. Tehát igen. ugye ez itt uh, langsorolva lett, ahogy azt egyébként a jog megkívánja, felgyullad a matrac. Így van, ráönt. Tehát úgy történt, hogy, hogy a hárman oda mentek, az egyikük uh, együtt vásároltak egy körömlaklemosót. Hárman. És akkor a két srác, uh, az egyik srác ráönti a körömlaklemosót, aztán így nézik gondolkodnak, hogy mi legyen, és aztán végül ugyanaz a srác meg is gyújtja a matracot. És az volt a nagy baj, hogy ez a matrac, ez mínusz három tél január 21. 2019. Az volt a nagy baj, hogy, hogy egy sötét volt, és a, egy klingertégás épületnek volt döntve ez a matrac, és volt egy mélyedés, ami mögé nem láttak be, de azt hitték, hogy ott is tégla van, de ott nem tégla de volt, az hanem az egy fémajtó, egy fém ami felforrósodott a matrac tüzétől, és egy ilyen elektromos ö, ö, tüzet indított el, ami nagyon gyorsan végigterjedt az épületbe. mindamellett, hogy ott a, a, az ajtó másik oldalán szabálytalanul tároltak fa bútorokat, és papírt És ez, ez egyébként egy ilyen tűz, nem tudom, tűzvédelmi szempontból. Igen, erről még lesz szó, de ami a kérdés. történetet alapvetően megkülönbözteti minden mástól, hogy egy ember meghalt. Így van, és több száz, hát ja, majdnem száz ember elveszítette a, a milyen... De arra a száz emberre most kevésbé tekintettel, egy család elveszti az apukat. Így van, négy gyerekes Nét család. Négy gyerek. Ja. Um, egészen hihetetlen, Én nem szeretem ezeket a nagy szavakat, de mégis azt kell mondani, hogy egész hihetetlen művészi alázat az, hogy a film nem ezt teszi meg központnak. Tehát, tehát hogy nem ez az origó. Tehát ez, ez egy, ez az egy, ez egy, ez alapvetés volt, hogy nem ez az a origó. Ez a, ez a, ez a, ez a Sanyinak, ez nem a el, nyilván átírja az életét, de hogy nem, el, nem erre fut ki az élete. És hogyha sanyiról akarunk mesélni, akkor ez csak egy epizód. Most a, a, a szó, nem, hogy mondjam, nem lekicsinlő értelmezésében, hanem tényleg egy, egy olyan elem, ami után. Mennyire fog föl a filmet? Hát teljesen, hát fenekes túl Tehát mi, hát a, a, a Dávid az, az ügyén akkor még csak egy nyolc és mertem a Sanyit, vagy mi? A Dávid meg, meg kvázi az egyik ilyen, tehát a, ja, olyan, mint a tesód egy. Ti szereztetek rá, ügyvédet? És mi szereztünk ügyvédet? Igen. Mindegyiknek? Nem, nem, nem a Sanyinak. Nem, a, az első fokú... Dák Dávidot, az azt is szereztétek, vagy most? Mi szereztük az Dák Az első rangú, vagy első fokú vádlottat a, a reteki ö, ügyvéd ö, úr védi, és ő, ő, ki, ki jelölt ügyvéd, ügyvédként vesz részt, és a harmadalangú, harmadrendű vádlottat is öm, privát ügyvéd védi. Igen. A Deák Dáviddal fog beszélgetni, és fog beszélgetni Gál Andrással, aki majd szintén elmagyarázom, hogy hogyan kell a történetbe. Itt felvetődik az a kérdés, hogy akkor követitek-e a jogi folyamatot a egészen a jogerőig, de úgy döntöttek, hogy nem követitek. Igen, tehát az... I. Hazudok. Van újabb pályázat arra néz, hogy folytassátok? Nincs. És miért nincs? Most nyugi van. van. Az már nem érdekes? De érdekes. A, a, a, a, a, a jog, tehát a jogerő a másodfokú ö, ítélethirdetésre el fog menni, szerintem fel fogjuk venni, de, de nem ez érdekel minket igazán, szerintem. A film elkészült? Kész a film. Sanyi Már Mármint. Hát, hogy ennyi. Ö, nem, hát a annyi valami kapcsolatban Én van. ezt értem, de mint filmhős. Ö, hát Nincs második rész? Nem tudom. Most jelen pillanatban pihi van ez a, ez a helyzet, most nyugi Mit van. Mit Hogy lenne már nyugi? Hát fellebezések van. Fellebezések vannak, az egy másfél napos vagy két napos procedúra ez arra oda fogunk menni, azt felvesszük. De azon túl annyi minden mindennapjait, meg a annyi, hogy mondjam, feldolgozási folyamatát most jelen helyzetben nem, nem doktoratban. Bűnhődése? Lelkismeretfordulás. Ugye azt látjuk azt, hogy a levelet diktálja anyuka, de azt egyébként, hogy bűn és bűnhődés nem tudsz, hogy ez ki után szabadon, hogy ez hogy zajlik, és azt már kevésbé látjuk. Hát ott a végén azért megpróbáljuk ezt így ábrázolni, hogy a sanyerői gondolkodik, meg így reflektív módon így, így beszél azokról a gondolatokról. Nyilván, sanyinak szerintem alapvetően nagyon nehezére esik ilyen gyakorolni gyakorolnia. Tehát Először. Kell. Először kell, többé-kevésbé. És Ja, és ez egy lassú folyamat, szóval alapvetően abban a koordinátorendszerben, hogyha te elérzékenyülsz, vagy önkritikát valasz, az, az egy támadási pont. És ö, egyszerűen figyelni, tehát szóval más, mások, a, mások a dinamikák. Mennyire döbbentetek meg? Hát így hát itt teljesen ledöbbentünk, hát olyan, olyan érzéseket, között ment az örlődés, amiket még én nem nagyon éreztem életemben. Belejött, hogy ez egy Deus Ex Machina? No? Hát, vagy, hogy, hogy ez egy, igen, hogy ez Tehát, egy... Tehát, ez a forgatókönyvben benne van, akkor azt mondja valaki, ne hülyéskedjetek már. Ja, ja, hát ez de tényleg, de hát ez, az, ez a bizar, hogy mondjam, kontraszt, ez kicsit Nagy később... Ez kérdés, Réviszúr, benne voltak a labban? Én, én nem éreztem, hogy ilyen, ilyen kaliberi dolog benne legyen a kalapban. Az, hogy valami hülyeség, vagy valami sérülés. Ennyire érték fel korábban ezek a gyerekek, azt liattatták, nem milyen következmény lett. Nem tanulták meg soha felmérni. Nem tanítottam meg ők. Ezek, ezek egy jó, indu ezek ők, nem ezek, ők jó indulatú gyerek. Abszolút. Abszolút jó indulatú gyerek. Nem bántanak embert? Nem. Úgy, klasszik tínédzserek. Ugyanolyanak, mint én voltam, vagy a Dávid. Ha Ugyan... gördeszkával valakit elütnek, elnézést kérnek. Így van és ha majd visszapafázik, akkor meg nem tudom, akkor meg csúnyákat mondanak neki. Szóval, hogy mondjam, nem önérzetes, ö, ilyen vagán gyerekek. Nagyon zabarú, hogy ilyen sokat kérdezek? Nem, nem, csak ha nem, ha nem engedetek. Húlyan! <gül> nem akarom vágni, és szeretném. Jó. Szeret, jó, nem, abszolút. Veszem. Azt láthatod, hogy érdeklődés van? Azt látom, úgyhogy én Azt... megyek vele, abszolút. <gül> um... Ugye egy francia vágó uh, véglegesíti az anyagot, kap olyan mennyiséget, hogy faladja a másikat. Ő dönt? Ti instruáltok? Hogy van ez? Van hát, száz, nem tudom hány óra? Hát ez az egész foronat. Nem, nem tudom, hogy száz vagy nem több. 200 óra anyag kb. Plusz a az archívuma, amiből ugye az intro részben megszületett. Ö az első 37, vagy valamit az első időszakban a a ketten vágunk, ketten szerkeztünk, az igazából egy ilyen szabad, asszociatív munka. Nézzük, amit tetszik, avval foglalkozunk, abból próbálunk valami jelentet csinálni, hogyha uncsi, akkor márt egy másikra. Ennek az eredményeképp létrejön egy, egy olyan film, ami egy ilyen tablóval kezdődik, amiben ezeket a egyéni sorsokat, gyerek sorsokat, így kicsit így, így, így elmeséljük, és aztán megtaláljuk a Sanyit, aki a főszereplő, és aztán az ő sorsát végig, három és fél óra, és akkor eb ebben megyünk oda a Szalai Károlyhoz, aki, hát én az előző főnöt is vele vágtam, egy elképesztő érzékeny, hihetetlen, izgalmas elme, és akkor velem... Ők tulajdonképpen dramaturgok. Abszolút, abszolút. És akkor vele meg a Gutem a Dávid, de meg, a, meg a Mikulánnal négyen vágjuk, vágunk egy ilyen egy, egy verziót, és akkor azt a verziót nézi meg a francia tévé, meg a francia filmalap, és akkor arra adnak pénzt. Oda vannak. Szeretik igen, hát adnak pénzt, igen. És akkor, és akkor így kerül be utána ez a francia ez vágó. Egy költ, ez egy magas költ, tehát hogy ez mennyire pénzigényes, nem fogok konkrétumát kérdezni. Elég pénzigényes, hát játszol, ja, szóval, hogy ez hogy mondjam, ez ilyen európai mércével mérve egy, egy normális költségvetési dokumentumfilm. Nagyságrendet mondasz, vagy nem mondasz? Hát most így nem tudom azt, hogy a francia film kaptunk, a francia tévét és a film kaptunk 250 ezer eurót, vagy valami ismit. Szóval, az tök nagy pénz. És ö, és akkor a Jalbitonnal kezdtünk el vágni, és ő meg úgy van vele, hogy ő, jó az a... Őt kiadja? Őt ajánlják. Hát így több, több szálon jutunk el hozzá, de végül a francia producer vadászsal. Ő volt vág? Ő Párizsban vág alapvetően, de utazik is. Volt is itt Pesten, mm -hmm. szóval. És ő egy... Ö, úgy van vele, hogy ő, ja, cuki ez a film, de hogy én szeretném meg mindent megnézni, és akkor előre az egész. Végnézze az egészet. Végnézz az, vég... végnézz az egészet, nulláról, basszus. és ezt le is kell neki fordítani. I basszus. És akkor azt 40 vagy 60 óra anyagot fordítatunk le, és akkor ő, hát ő elkezd vele dolgozni, meg hát az, szóval hogy mi nem, mi azért ilyen ott ülős arcok vagyunk, tehát mi nem annyira nem engedjük el a várost. Hát uh -huh. nyilván az olyan szempontból elengedjük, hogy azt csinálják, ami. tehát hogy Egyszerűen csak olyan szempontból, hogy mi ott egy térben vagyunk, na ez a lényeg. Tehát az, az, az összesen 87-et vágtuk ezt a filmet netto, és annak a nagy részében azért mi ott voltunk, nem tudom, ilyen 70-60-77-ig. És akkor a, ezzel a nővel jutunk egy, egy verzióig, ami aztán elfogad a francia tévé, Ö, és aztán pedig a leges, legvégén a Vikiréka producerünk, meg a Muhjandis producerünknek az unszolására, akik tök bátran belálltak, ebbe úgy döntöttünk, hogy, hogy, ö, hogy visszaadjuk a, a filmet a Szalai Károlynak, mert hogy kicsit itt túl lett lugosítva a történet, és akkor a Szalai Szacsa néven fut a Szalai Károly, és ő meg így újra, újra kócosítja a filmet, és akkor az, az, az lett a végeredmény, amit ti is láttatok. Az HBO hogy kerül a képbe? Már évek, x, évek óta szemezett velünk a befejezés előtt, és aztán a, a leg, legesleg végén beszállt. Vannak-e ott már nézettségi adatok? Én nem tudok még róluk. De nagyon jó időpontban hoztam. A kritika oda van érte. A nézettség mennyire fontos? Hát azért fontos, hogy ö... hol a legsikeresebb? Hát nyilván, Magyarországon lett bemutatva, úgy igazából ilyen mainstream körülmények között, szóval itt a, a, a, a arányaiban szerintem itt a legtöbb néző, de Horvátországban is bemutató. Most már lassan, hát azt most már kilenc körül vagyunk, kilencezer, ami nem egy nagy szám. Elképesztő. Tehát, hogy az ember azt gondolná, hogy, tehát, hogy ezt, ezt mindenki látni kéne. igen. Yeah. Ritkán ja. szoktam ennyire lelkeslenül. Ja, nem, igen, hát a, a, most igazából ami munka még el, van hátra, az az, hogy ö, most indul ez a missziós ö, vetítési ö, periódus, amikor olyan érintettekkel, vagy oktatási intézményekkel, vagy más bármilyen civil intézményekkel karöltve mutatjuk a filmet embereknek, és utána beszélgettük róla, tehát azért meg jó, jó pár Eljutottunk a beszélgetésünk végig, vagy végéhez, miközben egy ilyen beszélgetésnek épp úgy nincs vége, mint ahogy sajnyi történetének sincs vége. Orbán Viktor látogatása a Református Kollégiuma, hogy építik újra, én ezt kihagyom, kell. Nem fontos, de szerintem érdekes, mert ott a, olyan szempontból érdekes, hogy ott, ott hát egyrészt így hogy a Sanyi sztori egyszer csak közbeszédé válik, plusz ott van a, a, a képen az a figura, aki amúgy a, az épület fenntartásaért felelős. Igen, ennyiben feltétlen, igen. Ugye a katasztrófa védelemtől ott vannak, meg, meg ugye az utcai kamerák rögzítik magát az eseményt. Igen. Egészen hihetetlen. Ahhoz például hozzájutni? Ö, a bírósági a, a anyagoknak volt a részés és a sorítom... Azok szabadon felhasználhatóak? Hát ha sányi adja nekünk, akkor igen. Sós József bíró. Úgy az első fog. Az ítélet szuber indoklásában nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a bíróság nem terjeszkedhet túl a vádiatban foglaltakon, és ugyanakkor megállapította, hogy számtalan szabálytalanság vezetett ahhoz, hogy egy matrasz felgyújtása ennyire súlyos következménye járjon. A törvényszék emiatt az első rendű vádlottat gondotlanságból elkövetett közveszélyokhozás védségében mondta ki bűnösnek is, ezért őt, 2 év, év, négy év próba időre felfüggesztett büntetésre ítélte, valamint elrendelte pár fogó felügyeletét, a második és harmad rendő bűnségként elkövetett garázs, Büntette, miatt 240, illetve 280 óra közérdekű munka büntetésre ítélte, se 240 vagy 280? 240. Oda se mentek. Adomány, ott voltam. Nem, amikor ezt el fogja végezni. Ja, ma, ma, mint, hogy. Amikor a annyi? Igen. Nem tudom, hát lehet, hogy oda menjünk. Csak, féljét, én kérdezett. Hát az biztos, hogy egyszer, egyszer oda menjünk. <laughs> vagy És én ugye én ennek is... a történetnek van egy, egy szála, ami egy nagyon fontos szála. Nevezetesen, hogy a bíró elmondja, Sós József, hogy a bíróság nem terjeszkedhet túl a vádiratban foglaltakon, ugyanakkor a gondatlanság az oka annak, ha én pontosan fogalmazok, hogy a tűzén gyorsan terjedt. Ugye az, is e, ugye az, hogy egy kolompa jelezték volna egyébként, hogy tűzon a házban, azt ugye az ügyvédek egyike mondja, hogy ez talán nem lehet a XXI. században a legelegánsabb, e, vagy legmodernebb felszerelésnek tekinteni, valamint az, hogy az ajtónak támasztva voltak fabútorok, könyv, és hogy azok, ugye az ajtó 500 fokra hevült a matrac miatt, klinatok alatt a tűz. Feltámadta a másik oldalon, és a másodpercek alatt tovább a hanyadik emeleten halt, meg az is benne van a filmben. Ú, nem tudom, De valamelyik emeleten, mind ugye mindenki elmenekült, dolga. és egy férfi, aki zenét hallgatott, zenét hallgatott későn ébredt a füstben, eltévedt és meghalt. És egy pótmagánindítvány van, tudommal. a feleség Igen. részéről, őt képviselik Gaján András ügyvéd, hogy megállapítsák, a kollégium felelősségét. A kollégium felelősségét, amely ügy, tudom, azóta nem lett kiírva. Tart, nem, nem tart sehol sem. Már pedig itt ez a felelősség legalábbis dr. Sós József bíró szerint megáll, miközben ő természetesen ott is megáll, nem terjeszkedhet túl a Bárdigradban foglaltakon, tehát ő olyan anyaggal nem foglalkozhat, ami az eredeti anyagban hát nem egy... szerepel, ami egyébként ennek megint egy újabb alfejezet és elágazás, amiről akár szólhatna a folytatás. Abszolút. Hát a Ismered majd... A családot? majd, majd öm, a családot? Nem, személyesen nem. Hát öm, közvetetten is... Hát ő majd mesélni fog erről részletesen, mert, mert hogy ennek azért így nagyon, nagyon szertágazó irányokba mutat ez az ügy de ti eldöntöttétek, hogy ez már nem a ti irányotok. Mi úgy vagyunk vele, hogy nagyon hosszú volt ez az, az idő, nekem most születik a második gyerekem, nem tudom, a Dávid között kopenhágába, most pihi van, így kettőnk között. Drága én... névész, <gül> neked pihi van, de az élet nem áll meg. De, de ak én akkor is pihenek, ebben a szempontból én most még pihenek egy picit, aztán majd kapcsolódok. Nem a második gyereket tudok elvenni, de <gül> Ja tudom. Tehát, figyelj, olyan mértékben a tenyerén hordoz benneteket az Isten, rettenetesen beszélek, hiszen az, hogy meghalt valaki, yeah. azt már nehogy a fiala azt mondja, hogy a tenyerén visel benneteket yeah. az Isten, hát ez rettenet. Yeah, hát ez rettenet. De egy olyan dramaturgot kaptatok, meg egy olyan történetet, amit hát elképzelni se tudtok. Ha ez Hollywoodban van, akkor azt mondják, hogy milyen fantáziája van valakinek, de ez nem képzelet, ez a valóság, Jajon. ráadásul potenciális elemei ott vannak. Igen, mondom, hogy nem engedjük el ezt a történetet, ezt az ilyen után utánkövetést azt most biztos, hogy nem fogjuk csinálni egy ideig, az ilyen meghatározó pontoknál bekapcsolódunk, és aztán, hogyha van lehetőség, meg ingerencia, meg, meg motiváció, akkor folytatjuk a, a, a saját nem tudom, formájában. Nem akarom megvágni, nem fogok hozzá nyúlni. amit majd elküldesz nekünk, ne legyen nagyon hosszú, ne legyünk. De hosszabb semmiképpen se legyünk, mint a film. Most olyan nagyjából 65-70 körül lehetünk. Mennyi, András? 63. 63. Na, jó. Örülök, hogy megnéztem a filmet. Én is. Örülök, hogy találkoztunk. Nagyon. Mennyivel beszélt volna másképp rossz a az utolsó Na. a Mikulán? hiszen te nem tett hogy ez ugye egy, egy négykezes. Igen, hát ő, a Dávid ő, szerintem sokkal, ő, hogy mondjam, ebben beszél. Ő, szerintem vannak biztos olyan hallgatók, akiket, akik szívesebben hallgatják, én ilyen kicsit ilyen <tos> vagyok, ő, ő is tud ilyen lenni, de, de én, én szeretem hallgatni. El lehetett nagyon fáradni ebben? Nagyon el lehetett fáradni, igen. Fizikailag, vagy mentálisan, vagy mindkét módon? Ö, hát szerintem a mentális az visszahat a fizikailag. Sanyi nagyon bölcsen. Úgy dönt, hogy nem vesz részt a film promotálásában. Sanyi döbbenten nézi végig a saját életét. Mm. Sanyi, hogy van? És most találkoztunk be a múlt héten, te aki jól csináltunk, Milán, Macaronit, volt. Ö, hát szerintem neki most esett le, most, hogy így az HBO-n is megjelent a film, hogy hogy ez mekkora, hogy mondjam, nyilvánosságot ad neki. Szerintem rá is írtak Facebookon, Messengeren, amilyen, amit én nagyon furán. Nem vállal továbbra szereplést. Nem vállal továbbra szereplést, és kicsit így, ja, szerintem így most, ez most realizálja, hogy ez így mekkora Nektek igen mondaná a folytatás. Hát, hogyha ha olyan lenne a sztori, akkor szerintem igen. Hát miért, hogy olyan lenne a sztori, hát az ő, ő maga sztori. Hát most, szerintem most, ha most megjelennénk újra ott nála kamerákkal, és elkezdenénk ott izé, öm, nem tudom, kérdezősködni, akkor így elhajtana minket. De hogyha olyan lenne a helyzet, vagy valami apropó lenne, ami így ezt az egészet így, nem tudom, formába önti, akkor én látok rá esélyt, igen. Ja. Kurva jó fel. <laughs> Na, örülök. <laughs> Ennyi. Köszönjük, köszönjük szépen.